Slavoslavia 265 pentru dobândirea darului blândeții. Aleluia, Slavății Împărate, cele-smângători, Duhul Adevărului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă blândeția care aduce merita cu ne-ai dat și cu ea pe greșitii noștri, i am iertat și îndrăzneala rugăciune am aflat. Aleluia, slavăți Împărate, ceresc smângători Duhul Adevărului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă blândețea, ca rod al Duhului Sfatului în noi ai așezat și potorirea celor ce se mânie prin noi ai lucrat. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc mângâietorile, Duhul adevărului, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin blândețe, cu fericirea celor ce moștenesc pământul cel veșnic al împărăției neînculonat. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc mângâietorile, Duhul adevărului, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Înțelepciune, cu darul deosebirii de Duhurilor neiluminat și cu dreapta socoteală de cele rele ne-am separat. Aleluia, slavă Împărate Celes Duhul Adevărului! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin blândețe, fățărnicia, pocăinței, izgonirea plânsului, falsa mărturisire, evlavea prefăcută, bajocura, viclinia, jurămintele de la noi le-ai alungat. Aleluia, slavă Împărate Celes Duhul Adevărului! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin blândețe, cugetul rătăcit, minciuna, închipuirea de sine, ascunderea urăciunii drăcește în inimă, cu grijă l-ai curățat. Aleluia, slavă ție, împărate, ceresc mângăitorului, Duhul adevărului! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în noi blândețea ca o de peste marea mânie ai pus și toate valurile iuțimii sufletului nostru cu ea le-ai răpus. Aleluia slavăție, împărate ceresc mângâitorile, Duhul Adevărului. Te iubim și îți mulțumim fiindcă blândețea și inocența copiilor ne dăruit și ea ascultarea, paza buzelor, înstrăinarea, o schimbare în noi a rodit. Aleluia slavăție, împărate ceresc mângâitorile, Duhul Adevărului. Te iubim și îți mulțumim fiindcă blândețea, ca rod al Duhului Cunoștinței, tainele cele din nepătruns, în tronul simplității. Minții noastre apus. Aleluia slavă ție împarată ceres mângătorele Duhul Adevărului, bine și îți mulțumim fiindcă blândețea Domnului Iisus în noi a curs, și în leagănul ei, El ca un prunc minunat s-a odihnit și ne-a Sfințit.